Най-добрият плод 24-та лекция от 14-та година на Общия окултен клас Държана от учителя на 13 март 1935 година Пет часа София Изгрев Чете Иванка Петрова Добрата молитва в Евангелието се казва, Бог е дух, и които му се кланят, с дух и истина ще му се кланят. Този стих е лесен, но не е разбран, мъчен е за приложение. Освен това е казано път, истина и живот. Пътете е нещо понятно, но за истината е друго. Хората казват, кажи ми ти истината, значи кажи я така, както я знаеш. Кажи ми ти истината, тази работа ти ли я свърши или не. Може да е добра или да е лоша работата. Да кажеш истината, хората разбират да кажеш доброто или лошото. В дадения случай да кажеш каквото си направил, това хората считат за истина. И живота на земята хора да го разбират така. Ако не си здрав, ако имаш незгоди, казват лош е животът. Често свързваме външните условия на живота с самия живот и като са лоши казваме, че животът е лош. Има една голяма опасност. Мъчно е да учиш една баба, 85 годишна, да пее. На всичко можеш да я научиш, но да избиеш от нейната глава годините, това е мъчно. Тя ще каже, аз съм на 85 години и да ходя да пея с децата. Аз и досега не съм виждал 85-годишна баба в певчески хор. Привеждам това като един отделен факт. Много работи може да са ясни на един човек, но да не може да ги приложи. В една реч, каквато и да е, човек трябва да бъде крайно внимателен, да не си отзапа езика. Най-мъчното изкуство в света е да не се отзапа езика. По-мъчна работа от тази на земята не съм срещал. Всичко друго можеш да направиш, но дойде ли до това да не си отзапаш езика, не можеш. Например, знаеш нещо за някого. Отгоре нещо те бута и ти казва «Мълчи», но друго ти казва «Кажи, нека знаят хората». И като го кажеш, ще започнеш да се извиняваш вътре в себе си. После ще питаш някого, направих ли грях, като го казах, ще ходиш да питаш, дали си направил грях. Това е цял един процес. Така е у всички хора. Кога са го учили това нещо, не се знае. Дълга история има. Във всички окултни школи, учителите, които са идвали, са имали различни системи, за да отучат учениците си от вредни навици. Например, да се отучиш от навика да се почесваш, като се молиш. Не е грях, вреда на нещата е, всички се чешат, но щом човек стане ученик и иска да се дисциплинира в живота, той трябва да стане господар на външните влияния. Представи си, че ти боли крак или че работите ти са били уредени, но един ден пропадаш, сбъркал си нещо и ти вземат къщата или представи си, че баща ти умира, важното е... Каквото и да ти се случи, да бъдеш спокоен. Една млада сестра отива да пее при учителката си. Пеят една песен, в която имало едно сериозно място, а сестрата на това място се пее за смяна. Учителката й казва. Сериозна работа е, не трябва да се смееш. Песента е такава, а ти като че на сватба отиваш ухилила си се. Това се случва с мнозина. Идва при мен един и ми казва: Представете си, не еди, кой си му пукнали главата и се смее." При това е религиозен човек. Ако се смееш, че на някого са му пукнали главата, то след като му я превържат, пак ли ще се смееш? А след като оздравея, какво ще правиш? При какви условия човек може да се засмее? Ако главата е направена от тиква и се пукне, можеш да се засмееш. Но ако пукнат същинската глава на човека и мозъкът му излезе навън, ни най-малко не бива да се смееш. Ако си учен и добър човек, ще бъдеш сериозен. Живота има неща, които за вас са неестествени. Ние сме сериозни само при нашите болести, само относно това, което ни засяга. А щом са засегнати другите хора, не можем да влезем в тяхното положение. Сега това не го вземайте в частност. Аз вземам този факт, за да се види колко е мъчно човек да се дисциплинира. Коя е причината един ангел, като дойде от небето между хората, да живее само дестина години? Той може да пропадне така, както един човек може да пропадне, ако не владее ума си, ако не владее сърцето си, пак може да пропадне. И ако не владее постъпките си, пак може да пропадне. Има нещо в природата, което не се дели. И голямото не се дели, и малкото не се дели. А има друго нещо в природата, което се дели. То нито е голямо, нито е малко, то е многото и малкото. Тук думата малко се употребява в първия случай в смисъл на дребно, а във втория случай в смисъл на малко количество. Това малкото, което не се дели, като влезе в многото, дели го. И понеже многото е много, Малкото го дели на големи късове, а когато малкото, което не се дели, влезе в малкото, което се дели, дели го на малки късове. По някой път вие може да влезете в голямо стълкновение със себе си. Искате да разделите нещо в себе си, а то е неделимо. Цял живот да се мъчите няма да можете една пръшенка от него да отделите. А има друго нещо в живота, което се дели, и ако искате то да остане през целия ви живот неделимо, Цялата ви работа ще остане на празна. Например, много е мъчно през целия си живот да не кажете нито една лоша дума, То е делимо. И най-големите светии го правят. Понякога и светията се изпусне и каже нещо, защото да кажеш нещо лошо, това е от делимото. Но гледайте, като го делите, поне да не е на големи късове, но да е на малки. Вие ще направите една грешка. Не можете да не я направите. То е немислимо, но гледайте да направите от малките, а не от големите грешки. Всичката философия е в това. Като направите една грешка, тя да е малка, а не голяма. Като дойде да приложите закона, то е една дълбока философия. Понеже съществува злото, гледайте по възможност да направите най-малката грешка и най-малкото зло. Не може ли някой път да не направите зло? Все ще го направите, понеже то съществува. Щом дойдете до доброто, това, тогава гледайте да направите най-голямото добро. Там не спазвайте същия закон. Грешката е сянката на злото. Щом аз слагам сянка на едно лице, то ще изпъкне. Щом слагате сянката на един нос, то ще изпъкне. Без сенки нещата не могат да изпъкнат. Вие си задавате въпроса, в света без зло не може ли? Аз ви питам, защо задавате този въпрос? Питам, защо задавате и въпроса, без смърт не може ли? Смъртта е резултат на една постъпка. Така както разбираме живота, и то е резултат. Да умреш, това е резултат. Но дали да умреш, това зависи от теб. А да живееш, това не зависи от теб. Т.е. не си ти, който ще си дадеш живот, друг трябва да ти го даде. Защото преди да се е проявил животът, не можеш да допуснеш, че в теб има вълнение за живот. Не можеш да искаш живот, след като имаш живот, можеш да искаш повече живот. Животът ти е даден, защото излиза от Бог. Ти казваш, искам повече живот. Всъщност ти не можеш да искаш и повече живот, това е неразбиране на живота. Животът е нещо неделимо и той не може да бъде повече или по-малко. Искаш повече живот, защото мислиш за живота на многото и на малкото. Това е вече материя, свързана с известни изгоди и условия. Например, казваме, той има изобилен живот, по-добър живот, това са наши понятия – животът е неделим. Но в този живот ти можеш да станеш причина да го изгубиш, да изгубиш условията му, не самия живот, но условията, при които той може да се прояви. Например това, да имаш желание да ти обичат е един вътрешен стремеж. Защо искаш да ти обичат? Това е една потребност, една необходимост в живота. Ти искаш да имаш по-голям прозорец, за да влиза повече светлина. Не прозорецът създава светлината, но големия прозорец ти дава възможност да влиза повече светлина за теб. Който не разбира, може да мисли, че прозорецът изпуска повече светлина. Лампата свети и дава светлина, но светлината се образува не от нея. Светлината си съществува и се проявява чрез тази лампа. Знаете ли на какво прилича това мое разсъждение, което самият аз не одобрявам? Идва някой и ми разказва дълго и подробно за един факт, който с четири думи може да се изложи и да се разбере. Иван или Драган вчера е заминал за другия свят. Това е факт, а той ми говори най-подробно как е боледувал или как се е мъчил и тайната. На мен фактът ми трябва. Иван е заминал за другия свят. Е, на добър път. А той седне да ми разправя как Иван боледувал, пари нямал, деца имал и проче, цяла история казва му. С какво може да се помогне на Иван? Умрял? Умрял. Той казва, че жена му плачела. Не може да му се помогне. И деца имал. Не може да му се помогне. Пари нямал. Не може да му се помогне. И да искам вече не, могна, не мога. Заминал си е човекът. Да отидеш на телеграфа и да му телеграфираш да се върне. Сега ще ви приведа един анекдот. Някой може да се обиди, но ще ме извините. Този анекдот обяснява най-тънката политика на света, по-тънка от нея няма. И по-висока политика от нея няма. Който я знае, ще разбере, че тя е истинска. Оженил се някой за много видна на мума от богато семейство. И тя добра, и той добър. Родили им се две деца. На тази жена и дошло на ум за велик ден да поиска много скъпа рокля. Мъжът и казал, «Миличка!» Нямам пари. Ще влезем в дългове, ще ни продадат и къщата. Не, тази Рокля ми трябва. Без нея ще стане най-голямото нещастие. Разбери, нека за някой друг великден да е тази Рокля, не за този. Не, за този великден искам да я облека. Той не се съгласил и тя припаднала. Пулсът ти спира, ще умре. Путичат му сълзи и той си казва, е, човещина, за една дреха уморих жена си, трябваше да мисле тези деца, кой ще ги гледа, казвай, моля ти се, дрехи ще ти купя, всичко ще купя, само се съживи, кой ще гледа децата. И пипа пулса и, тя въздъхва и казва, ще се върна. Това е политика. Тя прави голяма жертва, като се връща от другия свят от баща си, и мъжът казва... За една дреха, за един фустан, били трябвало да уморе жена си? Ще купя нищо повече. Че много пари струвала, че къщата щела да се продава, няма нищо. Ние може да се смеем на тези състояния, на тези приказки, но в наш често има такива състояние. Като не се случат някои работи така, както искаме, ние припадаме. Отиваме в другия свят и казваме, не се живее вече. Трябват какви ли не обещания, докато човек се свести от противоречията, в които попада. Все пак трябва да кажеш, миличка, каквато рокля искаш, ще ти взема, само се върни, че децата, кой ще ги гледа и тя ще каже, ще се върна. Аз съм доволен, че успях да го кажа така, че да не се обидите. Дълго време мислих как да го кажа, за да излезе гладко, защото тези работи са много хъпливи. Това е политика. Ако не се облека с такава рокля, ще стане нещо, предупреждава жената, той е материалист, не вижда, че ще стане нещо и мисли, че може да се отложи. Има някои работи, които не трябва да се отлагат. В дадения случай можеш да играеш две роли. Или на възлюбения, или на възлюбената. Как трябва да постъпиш? Умният човек не трябва да чака, а още преди жената да е поискала роклята, 5-6 месеца по-рано трябва да я е даде, за да няма припадък, и тя да каже, колко умен е той прочели мислите ми. Ако мъжът не знае да чете мисли, жената ще отиде на другия свят и той ще трябва да хване главата и да се моли, миличка, върни се. Това е най-хубавото помилване от сърце. Той казва, колко беше добра, колко хубаво ми готвеше, гледаше децата, а сега като умря, какво ще правя? И на вас казвам, гледайте да не припадне вашата невеста. Когато иска Рокля, не отказвайте, че после да не се молите да се върне. Като се върне, идва и изкушението. Аз казвам, че се е преструвала. Тя е припаднала, но като се върне, идва най-тънката дипломация. Тя ще каже имало лесен начин за тази работа и ще започне по-майсторски да го прави. <към> Втори път, трети път, ще се усъвършенства в тези припадъци и ще викаш лекари за консулт, от един припадък ще се образува навик и лекарите ще кажат «Пулсът е неправилен, нервната система на жената е съвсем разстроена, после идват лекарства, церове, наставления». Изводът, който правя, е този – винаги трябва да се пазим от един навик, който може да ни увлече в изкушение. Ето друг навик. Нещо си чул, но не си го проверил и го разпространяваш, както казваш, аз чух това и това. И в това разпространение, в тази вестникарска новина, няма нищо вярно. В света има две влияния. Влияние на силния, но добър човек. И влияние на силния, но лош човек. Може един добър, но слаб човек да е под влиянието на един силен човек, чиято мисъл е лоша. Този човек е положителен. Аз вземам понятието лош човек в най-обикновен смисъл. Случва се човек да говори или постъпва без да умисля последствието от това, което ще каже – да мисли много повърхностно без избор на думите, този човек не е лош, но не мисли добре. Например, съвременните дипломати са много внимателни, думите им са крайно подбрани, понеже всяка дума може да се изтълкува криво. Дипломатът никога няма да говори върху предмета, който е скрит в ума му, а ще говори за обикновени работи и с много изящно. Дипломатите имат изящен език. Някой може да не одобрява този език, но той е отличен. После те са добре облечени, държат се много добре и са много учтиви. Всичко могат да търпят, спокойни са, няма да забележите ни най-малка промяна от тях, ще вземат дрехата ви и ще я държат, за да се облечете. След като си заминете, ще кажат в себе си, намазахме колата. Това никой не го знае, не се изнася навън и те са доволни, че са скрили своята мисъл. Питам. Не е ли хубаво понякога човек да скрие своето негодование? Може ли да скрие човек своята си ромашия? Може да скриете и богатството си. Това хората вече са го научили. Обличат се в по-скромни дрехи, за да помислят другите, че не са богати, че не разполагат със средства. Вие не знаете, че този, който е облечен просто, е богат, а не беден. И не знаете, че бедният, който не е така просто облечен, е беден. Кой е беден? Има бедни, които нямат нищо, но имат други, които само казват, че са бедни. Да определим. В живота има неща, които не се крият. Кое не се крие? Не се крие светлината, не се крие топлината, животът. Живота не може да го скриете, той винаги се проявява. И разумността не се крие, и любовта не се крие. Тя се проявява веднага в лицето и в движенията. Любовта си има особени линии, богатия по какво се познава. Човек, който е богат, който има ливади, къщи, има една много изправена стойка. Той има на какво да оповава, има самочувствие, върви изправено. А който е закъсал и мисли, че няма нищо... Той е приведен. Единият е много разширен, ходи свободно, а другият е малко сгърчен. И във вашите вярвания сте такива. Когато вярванията на хората са прави, те вървят като богати, а щом закъсат в своите вярвания, пригърбват се, клюмват. Изкуството седи в това – да не прекъсваме съобщителните условия, при които животът се проявява. Вие сте здрав, но може да дойде мисъл в главата ви – ще бъде ли винаги здрав или може да сте богати да си кажете, винаги ли ще мога да бъда богат? Винаги можете да бъдете. Умният човек винаги може да бъде богат. Вие казвате ти сигурен ли си? Щом сте умни, винаги можете да бъдете богати. Но щом стане нарушение във вашия ум и изгубите светлата мисъл, тогава резултатите на богатството могат да се изменят. И добрият живот ще се измени, всичко ще се измени. Щом човек изгуби унези закони, при които се регулира човешката мисъл, формите на живота вече се изменят. Пак идваме до двата закона. Има неща в света, които не се изменят, и има неща, които се изменят. Следователно, не се старайте да делите това, което е неделимо. То остава неделимо. И голямото, и малкото не се делят. А това, което се дели, не се старайте да го направите неделимо. Което се дели, делете го. А което не се дели, оставете го неделимо. С него си служете. С това, което не се дели, можете да разделите това, което се дели. Неделимото, дели делимото. Несъбираемото образува събираемото. Това, което само по себе си не може да се събира, то събира нещата. Живия човек събира нещата, не умрелият, значи животът събира. Животът може да събере умрелите, а умрелите не могат да съберат живите. Следователно, смъртът е отделимите делимите неща, а животът е от неделимите. Животът може да събере 100-200 души и да им направи паметници. Умрелите хора никога не могат да направят паметници за живите. С какво се отличава животът? Животът може да направи паметник на смъртта. А смъртта не може да направи паметник на живота, но и животът няма нужда от никакви паметници. Тогава питам... В живота с паметник ли да сте или без паметник? Някой ще каже с паметник, разбира се. А аз казвам, аз искам без паметник. Аз казвам на себе си. Слушай, на теб никакъв паметник не ти трябва. Ти можеш да направиш колкото си искаш паметници, но на теб, на човека, никакъв паметник не ти трябва. Каква е разликата между умрели и живия човек? Има разлика. Животът. Може да направи паметник на смъртта, а смъртта не може да направи паметник на живота. Следователно, животът спада към неделимите неща, а смъртта към делимите. Не е лошо да умреш, защото ако не умреш, няма да имаш паметник. Ако искаш паметник, постарай се да умреш и ще ти направят. В Съединените щати правят цяла планина на един голям паметник. С громадни образи, видими отдалече на Джордж Вашингтон и други трима видни американски президенти, американска работа. Казват, че паметникът струва толкова, колкото са стрували египетските пирамиди, доста пари са дадени. Ще кажете, защо се харчат тези пари? Нека ги харчат. Да се създава работа на хората. Не, че нямате работа, но си казвате, да си създадем работа. Истинската работа си съществува. Природата ви е създала доста работа, накарала ви е, например, да ядете. Оста и зъби ви е дала. Ядете и казвате колко приятна работа. Може да кажете не искам да работя, но природата казва само малко, поздавчете много малко. После ще вдишвате и ще издишвате въздуха. Работата на природата е и тази. Да мислите. Е много лесна и приятна работа. Какво ви струва да си помислите нещо? Мисълта е работене, ще каже някой, помисли си сега за някой красив човек. Има една опасност, вие казвате, ще си помисля, но тази красива мома съществува ли? Разбира се, че съществува, щом мислите за нея, тя съществува. Щом не мислите няма я. Е, може да си помислите и за една грозотия. Съществува ли? Съществува. Коя е грозната мума? За мен всяка мума, която умира, е грозна. Грозната мума, това е смъртта. А коя е красивата мума? Която живее. Сега правя извод, който е много верен психологически. Всеки, който иска да бъде красив, непременно трябва да възприеме живота. Живота сам по себе си е красив, той дава най-хубавите форми, ако не му се сложат някакви препятствия. Един ангел е красив, светлина блико от него, от човека не блика, понеже той няма такъв извор на живот. Някой път искате да бъдете красиви, искате да се подмладите. Старостта за мен е признак на смъртта, а младостта е признак на живота. Искате живот, мислете за младостта. Но ще станете ли млад, това е друг въпрос. Мислете за младостта, защото иначе. Старостта сама по себе си ще дойде, ще ви каже добър ден и въпросът ще се свърши. За старостта няма какво да мислите. Същия закон е и за доброто. Вие искате да бъдете добри. Не говорете на другите хора, аз искам да бъда добър, но като станете сутрин. Кажете в себе си тихо, не на глас. Добър ще стана... И искам да бъда добър. Не добър, с обикновенната форма, защото вие вече сте добър. С проявяването на доброто, във вас ще започнат да се проявяват всички външни условия на живота. Не мислете, че животът може да се подобри изведнъж. Физическият живот се подобрява постепенно. Според степента на това... Което става вътре във вас и до толкова доколкото искате да бъдете добър, ставате по-разположени и условията вече се изменят. Като бъде човек добър, той ще се избави от много нещастия. Малко ще боледува, няма да пада, няма да се чупи главата, няма да губи жена си, децата му няма да умират и приятелите му ще бъдат верни. Доброто носи всичко със себе си. А щом се разколебае човек в доброто, след него идват всички неприятности. Изобщо, законът за единия живот е верен. В колективния живот има едно изключение, но то се дължи на индивидите. Според двама души, кое е добро и кое не е, и дълго време въпросът един е разрешен. Вземете доброто така, както вие го разбирате. Аз разбирам доброто като един целокупен резултат. То не седи в една постъпка, то е завършен резултат на един отличен живот. Най-добрият плод на живота, това е доброто. Аз така мисля. Щом имате доброто, имате най-добрия плод. Имате вече едно богатство, на което можете да разчитате. Щом станете сутрин, кажете в себе си «Искам да бъда добър». Тази доброта не е за хората, но за самите вас. Понеже ще бъдете повече разположен, ще имате повече мир. Ако имате някакъв талант, ще го развиете, ще пеете, ще свирите, ще работите. Вие ще забогатеете, понеже доброто е резултат на добрия живот и външните условия се подобряват. А щом се подобряват? Няма да ходите да се молите на този и на онзи да ви направят някаква услуга. Понякога да помолиш за услуга е хубаво. Вие изпадате в крайности и казвате, аз не искам да прося, не искам някой да ме ослужва. Колко пъти една овца ти е ослужвала? Колко пъти една ябълка ти е ослужвала? Ако не искате някой да ви ослужва, не касайте плода на ябълката, на овцата няма да вземате вълната и няма да издоявате кравата. Мислите, че сте самостоятелни, не е така. Искайте оттам, от там, откъдето тече млякото на любовта. От живота искайте не искайте от смъртта, от живота, това е правилното. Някой казва, аз от него нищо не искам. Да, правилно е, понеже смъртта е там, а от смъртта не се иска. Но минете ли от там, където е животът, откъснете си. Когато човекът беше в рая, Господ му каза, не къси от това дърво, то е смъртта, къса и от всички други дървета. Казвате, защо да не откъсна? Може да откъснете, свободни сте, но от последствията не сте свободни. Късайте от това, което носи живот в себе си. Искай и от там, където тече животът. И край което дърво минете, откъснете си по един плод, спрете си и благодарете на Бог, че ви е дал да откъснете. Минете покрай някой извор, налейте си една чаша вода и благодарете на Бог че този извор е там. Като минете по един хубав път, без всякакви препятствия, пак благодарете. Откъдето и да минете, благодарете. Такъв е смисълът на живота, вътрешният смисъл. Така животът става по-сносен. А вие откъсвате един плод и казвате, не се знае след като съмял, как ще се чувства утре. Минавате по някой път и казвате, по-нататък не знае какъв ще бъде. В ума ви е все лошото, лошото това е смъртта. Затова кажете, този път ще бъде като на зазоряване. Писанието казва: Пътят на праведния е като на зазоряване. Като на зазоряване, най-напред тъмнина и после светлина. Сега имате добър пример. Революцията в Гърция. Революционерите и правителството могат да се спогодят. Питам, по този начин, по който направиха революцията, какво спечелиха? Нищо. Понякога и ние така се разделяме. В нас става революция, но тя нищо не допринася. Това вече не е победа. Не търси да побеждаваш себе си, защото който побеждава себе си, се унищожава. Някой казва, трябва да победим себе си. Чудна работа. Какво ще завладееш, как е казано в старата философия на гърците, познай себе си. Трябва да направя превод на думите познай себе си. Смъртта може ли да се познава? Познава се животът. Да познаваш себе си, това значи да познаеш пътя на живота. Това е познание. Щом влезеш в този път, той ще направи целият ти живот красив. Сега какво трябва да се запомни? Големите и малките неща, които са неделими. Може ли някой да бъде много голям? Многото означава събрани неща. Голямото винаги ще раздели многото. Щом имате много, ще делите, ще давате. Многото е винаги делимо. Голямото във вас е щедростта, а малкото търпението. Следователно, ще научите законите на две неща, които са неделими. Търпението. От никъде няма да го изчоплите, няма да го придобиете, а ще изучавате закона на търпението. Когато дойдете до развитие на търпението, ще правите така. Имате малък къс от нещо. Като дойде някой човек, ще откъснете малко и ще му дадете. Няма да го задоволите. Само няколко хапки ще му дадете. Колкото да се разхлади. Виждаме че когато богатият беше поставен на печене, не искаше много, но казваше, отче Аврааме, да дойде Лазар да накваси края на пръста си във вода и само малко да ми разхлади езика, защото съм в мъки и в този пламък. Сега имаме факта, че Лазар не отиде. Защо не отиде? Защото богатият не беше щедър, а търпението не отива при скържавите хора. Всичко можете да направите, но да накарате търпението да отиде при скържав човек, това е невъзможно. Няма никакво изключение. Търпението е винаги при щедрите хора, а при скържавите го няма. Някой казва, дотегна ми да търпя. Търпението... Това е по възможност най-малкото благо в света, което Бог може да ти даде. И Господ е търпелив. Дойде някоя душа, която не знае как да се моли, и бърбори на Господ, но му носи един малък подарък, Господ търпи и очаква да се принесе молитвата. Той се изправя, чете молитвата си, принася дара си, търпение има Господ и после ще го благослови. Господ намира време за всички бедни души, на които никой не обръща внимание. Намира време да чуе, какво казва всяка душа. Слуша и дава, това е търпение. Той знае, какви са нуждите на всяка душа и и дава, понеже е щедър. Той е дълготърпелив и дава на душите малко от своето търпение. И като ви даде Господ от своето търпение, ви се връщате доволен от своята молитва. Всички трябва да изслушваме малките си нужди. Имаш нужда да се помолиш, дай проява на това чувство вътре в себе си. Имаш чувство на милосърдие, искаш да направиш малко добро. Онзи господар отвътре ти казва, няма нужда. Не. Дай място на това малко чувство да се прояви. Дай му възможност. Той иска да се прояви, нека да се прояви. Искаш да пееш, но казваш, не е време за пеени. Искаш да се облечеш но казваш, не е време за обличане. Чувството за обличане има свой център в главата на човека. Някои хора имат вкус към красивото, към краските и много обичат да се обличат хубаво. Ще видиш, че такъв човек един ден е с червена дреха, после с зелена, с синя и прочи. Остави този човек да се прояви това чувство в него. Не си червена дреха, нека е червена. Утре е с зелена. Нека е с зелена, с синя, с синя, ама за това пари трябват, и парите ще дойдат. Дай ход на всички добрини, които Бог е поставил в теб, в каквато и да е форма. За най-малките неща не бъди скържав, бъди щедър. Аз привеждам сега закона, не само отвън, но и отвътре да бъдем облечени. ДА бъдем облечени с дрехата на любовта, да бъдем облечени в дрехата на знанието, да бъдем облечени в дрехата на истината, да бъдем облечени в дрехата на свободата. с колкото искаш дрехи се облечи, с всички дрехи, които ти дойдат на ум, може да се облечеш, но да отговарят на вътрешното ти състояние. Само не си слагай черни попски дрехи, черното това е символ на смъртта. А сега говоря не за външния живота, а за вътрешния. Отвътре какъв трябва да бъдеш? Какъв си отвън, това е друг въпрос. Отвън ще правиш така, както си знаеш. Казвате, учителя казва да се обличаме с бели дрехи. Бялото е отвътре. Хайде сега да изпеем една песен. Когато си между учени, за да минеш за учен, им аинфа си. Унези от вас, които могат, да напишат една песен от три куплета с такива думи, които не могат да семенят. менят. Всяка дума да има само едно значение. Коя песен да изпеем? Има състезание между вас, кой да излезе да пее. За посрещането на един княз от Европа, 12 красиви моми трябвало да изберат помежду си, коя да му поднесе букет. Като гласували... Намерили 12 бюллетини с различни имена. Всяка една гласувала за себе си. Нашите песни са доста претенциозни. Да изпеем една песен от Рила. Весел ти бъди. Отче наш. 24-та лекция. Държано от учителя на 13 март 1935 година, 5 часа, София, Изгрев.